233. Mare mit, căderea și răscumpărarea sufletului divin. La începuturi, în timpul anterior, cele două naturi sau substanțe, lumina și întunericul, binele și răul, Dumnezeu și Materia coexistau despărțite de o graniță. La nord domnea părintele Măreției, asimilat cu Dumnezeu, tatăl creștinilor și în Iran cu Zurvan, iar la sud, prințul întunericului, Ahriman sau pentru creștin, diavolul dar mișcarea dezordonată a materiei îl împinge pe prințul întunericului către granița de sus a regatului său. Sărins pe luminii, el se aprinde de dorința de a cuceri. Atunci tatăl se hotărăște să răspingă el însuși pe dușman. El o evocă, adică o proiectează în afară de sine pe mama vieții, care, la rândul ei, proiectează o nouă ipoteză, omul primordial, ormaz din traducerile iraniene. Cu cei cinci fii ai lui, care sunt, de fapt, sufletul său, o armură alcătuită din cinci straturi de lumină, omul primordial coboară la graniță. El înfruntă în tunericul, dar este învins și fiii săi sunt devorați de demon, arhonții. Această înfrângere marchează începutul amestecului cosmic, dar asigură în același timp triumful final al lui Dumnezeu, căci în tunericul, adică materia, posedă acum o părticică de lumină adică o parte din sufletul divin și Tatăl, pregătindu-i eliberarea, înlesnește în același timp victoria sa definitivă împotriva întunericului. Într-o a doua creație, Tatăl evocă spiritul viu, care, coborând în întuneric, îl prinde de mână pe omul primordial și îl înalță către patria cerească paradisul luminilor. Nota 21. Stângerea mâinii va deveni prin excelență un ritual manihean. Închei nota. Doburându-i pe arhonții demonii, spiritul cel viu făurește din pieile lor polțile cerurilor, din oasele lor munții, din carnea și excrementele lor pământul. Se poate recunoaște aici vechiul mit al creației prin sacrificarea unui uriaș sau monstru primordial de tip tiamat, imir, purușa. În plus, el înfăptuiește o primă eliberare a luminii, făcând soarele, luna și stelele, nuclee care nu fuseseră afectate de tot de amestecul cu întunericul. În sfârșit, Tatăl procedează la o ultimă evocare și proiectează prin emanație un al treilea trimis. Acesta organizează cosmosul ca un fel de fântână de captat și în cele din urmă de eliberat particolele de lumină închise încă. În primele 15 zile ale unei luni, particulele urcă până la lună, care ajunge lună plină. În următoarele 15, lumina se mută din lună în soare și în cele din urmă în patria sacerească. Dar mai rămân particulele care fuseseră înghițite de demul. Atunci trimisul se arată demonilor masculi sub forma unei fecioare goale, strălucitoare În timp ce demonii femele îl văd ca un frumos tânăr gol Interpretare sordidă, demonică A naturii androgine a solului ceresc Înflăcărați de dorință, arhonții masculi Și răspândesc sămânța și odată cu ea Lumina pe care o înghițiseră Căzând pe pământ, sămânța lor dă naștere La toate soiurile de vegetare În ce privește diavolii femele Care rămânsesc rănsărcinate Ele nasc înainte de vreme La vederea frumosului tânăr gol și a vordonilor aruncați pe pământ mănâncă mugurii de arbori, asimilându-și astfel lumina conținută de aceștia. Tulburată de tactica celui de-al treilea trimis, materia personificată în concupiscență hotărăște să facă o închisoare mai sigură în jurul particolelor de lumină captive încă. Doi demoni, unul mascul, altul tulbemele, îi devorează pe toți avortonii ca să rânghită toată lumina și apoi se împerechează. Astfel au fost zămisliți Adam și Eva. După cum scrie Henri Charles Pie, seminția noastră se zamislește ca urmare a unei serii de respingătoare fapte de canibalism și sexualitate. I Stigmatele acestei origini demonice, trupul care amintește forma animală a arhonților, libidoul, dorința care îl îmboldește pe om să se împerecheze și să se reproducă la rândul său, adică să mențină un timp nesfârșit în captivitate, sufletul luminos pe care zămislirea repetată îl transmite, îl traversează din corp în corp. Dar întrucât cea mai mare cantitate de lumină se află acum în Adam, el cu toți urmașii lui devin obiectul principal al răscumpărării. Scenariul eshatologic se repetă. Așa cum omul primordial a fost mântuit de spiritul viu, Adam, urâțit, lipsit de știință, este trezit de mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, identificat cu urmaș sau cu Isus, Lumina. Este întruparea înțelegerii salvatoare, Dumnezeului Nous care vine să-și salveze în Adam propriul său suflet, rătăcit și înlățuit de întuneric. Ca și în alte sisteme gnostice, eliberarea comportă trei stadii. Trezirea, revelarea științei salvatoare și anamnezisul. Citez, Adam s-a privit pe el însuși și a știut cine este, închei citatul. Sufletul fericitului, regăpătând înțelegerea, a înviat. Acest scenariu soteriologic a devenit modelul oricărei răscumpărări prin când -a prezentă și viitoare. Până la sfârșitul lumii, o parte din lumină, adică sufletul divin, se va strădui să se trezească și în cele din urmă să elibereze cealaltă parte, întemnițată în lume, în trupul oamenilor și al animalelor și în toate speciile vegetale. Mai ales copacii conțin o mare cantitate de suflet divin și au slujit de cruce lui Hristos pătimind, Iesus Patibilis. După cum spunea manicheanul Faustus, citez, Isus, viața și mântuirea oamenilor se află în orice lemn, închei citatul. Continuarea lumii prelungește crucificarea și agonia lui Isus cel din istorie. E adevărat că particolele de lumină, adică sufletele fericiților morți, sunt continuu transportate spre paradistul celest de corăbile lunii și soarelui. Dar, pe de altă parte, răscumpărarea finală este întârziată de toți aceia care nu urmează calea arătată de mani, adică nu evită procreația. Căci, întrucât lumina este concentrată în spermă, fiecare copil care vine pe lume nu face decât să prelungească captivitatea unei particule divine. Descriind timpul al treilea, acel final eshatologic, Mani împrumută imageria apocaliptică familiară în toată Asia Occidentală și în lumea elenistică. Dama începe cu un șir de teribile încercări, numite de maniheni, războiul cel mare, care preced triumful bisericii dreptății și judecata cea din urmă, când sufletele vor fi judecate înaintea unui trib tribunal, Bema, al lui Hristos. După o scurtă domnie, Hristos, aleșii și toate personificările binelui se vor ridica la cer. Lumea aprinsă și purificată de un incendiu de 1468 de ani va fi nimicită. Ultimele particule de lumină se vor aduna la oaltă într o într-o statuie, care se va înălța la cer. Nota 22. Totuși, după unele școli manihene, nu toate particulele luminii vor fi mântuite. Altfel spus, un anumit număr de suflete vor rămâne veșnic prizonierele materiei. Închei nota. Materia, cu toate personificările, demonii și victimele sale... Cei damnați va fi îndeminițat într-o sferă, bolos și zvârlită în adâncul unei gropi uriașe pecetluite de o stâncă. De data aceasta, separarea celor două substanțe va fi definitivă, căci întunericul nu va mai putea niciodată să invadeze regatul luminii.